А він знизав плечима ступив у бік, потім круто повернувся і так само сміливо подався в глиб фоє. На мить мені стало його шкода, та я не мала часу аналізувати свій стан, із залу виходили глядачі, я очима шукала чоловіка. Його не було. Я цепеніла від почуття образи, хоч знала, що ось мусило йому перешкодити. Може, вчена рада... До цієї прикрости додавався ще й сором за моє дітвацьке фукання. Я відійшла до вхідних дверей, і тут знову наткнулася на незнайомого мужчину з сивими скронями. Сказала йому, вибачте. Він навіть не посміхнувся, хоч це моє вибачте було таким же дітвацьким, як і фукання. Дивився на мене засереджено і пильно, потім сказав, хто ви? Я звідси, відказала я їй притьму, подалася до службового входу, пройнята гіркотою і ще незрозумілою тривогою. Ми познайомилися випадково у фоєтеатру, і вона тоді увійшла у мене вся. Та ні, вся вона увійшла в мій світ потім. Тоді я скопив тільки риси її обличчя, яких марно шукав у своїй уяві, побачив неповторну модель, Проте майже фізично відчув, як образ незнайомої жінки, немов прибій, увірвався на досі незайнятий простір моєї душі. У ту мить я зрозумів, що в мене є той простір, не обжите урожайне поле, яке досі то нудьгувало, то проростало напливами уяви, тугою, жаданнями сховок, куди я міг утекти щоб очистити свіду томи, накипу буднів, невдоволення, ситості. Це був мій храм уявлень, мрій, фантазій, куди не мали права вступати і ніколи і не намагалися моя дружина, котра присвятила себе виключно створенню домашнього затишку, і мій малий синок із своїм милим і невпинним щебетом я в цю хвилину втямив, що саме вони, і навідаючи того, створювали для мене цей храм. Я мав досі свою особисту свободу, з нею я йшов у самотні мандрівки, з нею часто засинав, з нею вставав за мольберт, з вільного поля моєї душі, мов привиди, випливали уявні риси облич, пастельні кольори, зухвалі маски й лінії, це був мій тил, без якого я не зміг би стати живописцем. З нього витікали десятки сюжетів. У ньому я знаходив те, що опивало недомовленістю, загадковістю, зображувані мною предмети, створювало настрій на моїх полотнах. І диво я усвідомив, що володів цим скарбом перед загрозою його втрати. Незаймане поле – Займала одна людина. Єдиний образ, який увібрав у себе всі барви моєї уяви. І я стривожився. Адже може так трапитися, що відтепер цей образ тільки один. Завжди зринатиме переді мною, контролюватиме кожну мою думку, кожну художню знахідку, лягатиме у всі мої твори. А настільки вистачить його багатства – і що я з ним робитиму потім, коли того багатства не стане, викинути чи бідніти разом з ним. Ці всі думки, мов, блискавка майнули в голові протягом того часу, коли я, бовкнувши дурне добридень або вже вечір, і сахнувшись від її дітвецького фукання, прийшов кілька кроків по фоє, відчуваючи разом із страхом нестямну радість, що стільки скарбів, чітких, досконалих ліній обличчя, невловимого кольору очей, їхнього настрою, ніжної пластики тіла, життя радості, увійшло до мене разом. Я зупинився, виняв цигарку, а тоді вона ще раз підійшла, і я зрозумів, що її образ увійшов мене надовго, переповнив, і мені судилося пізнавати його і боротися з ним. Він постійно переслідував мене, зустрічаючи то в місті, то в театрі, іноді в тролейбусі, сам або зі своїм синком. Мені було приємне це переслідування, бо я ні разу не почула того, чого найбільше боялася – молитов, зітхань, умлівань, як на мене, він був уґрунтовно начитаний, знав театр, а мистецтво, здавалось, мав у пальцях. Своїми знаннями він весь час ділився зі мною, здебільшого тихо, з довір'ям, що дар його не пропаде. Так сусід сусідові виципає насінєво зерна в миску, не боючись збідніти. Я була йому вдячна, бо вперше преді мною не демонстрували знань, а віддавали їх як рівноправному партнерові. Тоді, коли він жбурляв ними, вимогливо, сердито, роздратовано.